A vishang gömb. A hatalmas Upszalag gerinc egykor Munző keleti oldalán futott végig. Több milliárd tonna kavicsot és homokot tartalmazó fal volt, amely az őskori jégtáblákban rakódott le. A sóder kitermelés évszázadai alatt a glecser falat lecsapolták, és a 20. század közepére munző keleti oldala sivatagos tájá alakult. Aztán jöttek a hatvanas évek és a hurok megépítése. A sóderbányák óriási gépek összeszerelési és hozzáférési pontjává váltak. A gépek és az épületek nagy részét pedig egyszerűen ott hagyták, amikor az építkezés véget ért. Csupán halvány emlékem van arról a napról, mikor négy éves korom körül a nagyapám elvitt egyszer munzőbe. Emlékszem egy hatalmas acélgömbre, ahová beléptünk. A hangom úgy visszhangzott, mintha egy templomban lettem volna. Svarts jőlandetből látni lehetett a túlsó parton, a hegygerincen hátrahagyott fémhulladékot. Mindezen túl a bona reaktor méretes hűtőtornyai nyújtoztak az ég felé. A túlpart mindnyájunkat csábított. Minden vakmerő, faringzői gyerek ambíciózus terveket szőtt arról, hogy át kell a vizen, és felfedező útra indul Észak gobiban De egy valakinek a megszállottsága messze meghaladta a többiekét. Jennynek volt egy nagyon sötét bátyja, Percy, és amint a munzői hegyvonulat láthatóvá vált, teljesen megőrült. Jennyvel gyakran vittük sétálni percy és amikor a legkevésbé számítottál rá, éles rikoltásban tört ki. – Kis olyan volt, mintha egy körfűrészt próbált volna utánozni. Akkor tudni lehetett, hogy a másodperc töredékére megpillantotta a munzőt a fák mögött. Pörsi feje úgy fordult az irányába, akár egy iránytű mutatója. A visító hangot jól ismerték. Néha órán, amikor Jenny épp készült hangosan olvasni vagy bemutatni egy feladatot, valaki felvonyított. Kisszú! Morgan Phil az osztály bohóca felét pörszi utánzására alapozta. Még ugyanebben az évben a nyári szünet végén apáink elmagyarázták nekünk, hogy már nem vagyunk kisgyerekek. Hamarosan kezdetét veszi a való élet. Ezt megünneplendő, kölcsönvettük vettük Olof apjának hajóját, az engedélye nélkül, és átteveztünk Észak-gobiba. A visszhangömb ott feküdt a sóderbánya alján. Elhaló hang zümmögött a gömböl, mikor a szél az acélfalak közt rezonált. Kalle és Olof azonnal beruhantak és kiabálni kezdtek, hogy teszteljék a visszhangot. Egy ideges halász keringett a gömb fölött. Én kint maradtam, és a nagyapámmal itt töltött első napomra gondoltam. Most visszatekintve, azt hiszem, ez volt az első alkalom, hogy nosztalgikus érzés kerített hatalmába. Milyen különös! Egy nyári nap, három-kilenc éves srác, és egyiküket megállítja a játékban egy gyerekkori emlék. Később természetesen elmentünk fürdeni a zöld tavakhoz. Olof nehéz kerekköveket használt, hogy lesúlyozza magát, és úgy sétált a tófenéken, mint egy asztronauta. Csendben arrébb a többiektől, és befordultam egy földnyelvnél. Azon túl feltárult a sóderbánya, és elhagyott gépek pusztasága nyújtózott az ég felé, mint egy elefánt temető. Valami a felszínre lebegett, nem a vízben, hanem bennem. – Kissuáz! suttogtam csendesen. Olof kiáltása törte meg a csendet. – Találtam egy autóroncsot! – gyorsan visszaúztam és csatlakoztam a többiekhez.